bazuar me këtë libër madhstor librin e autorit Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimehullah, që quhet Etika e shkuerjes për namaz, eh kemi mritë ka fundi i temave që kanë të bëjnë me namazet vullnetare. Eh këtu thot autori rahimehullah, "Wa tusannu salatu adh-duha" edhe është, e pre preferohet, gjithashtu, namazi duhas, vë waktu ha minë khurugi waktin nahi ila kubejlis zëwal, dhe koha e namazit duhas është qikur del koha e ndalesës, deri për para ndalesës tjetër, dhe më thënë deri për para arritja së djelit në zënitë. Uh, wa fiallu ha i dhe shtet delharru e fdal, kurse bërja e këti namazi, kur uh, rritet nëzëtsia, vapa, si me thonë është uh, me vlefshme. Wa hjerak atani, wa inzade fë hasen, edhe namazit duhasë falet dyre kate, nëse falet dhe ma shumë, edhe ja është mirë. Për namazin e duhasë, për nëzitje, për namazin e duhasë, ka disa hadithë, sahiha, që janë transmitu. E, një për e tyre është hadithin që e transmitu në Buhureira, i cili thot, Eusani Khalili Bitheleth, sallallahu aleyhi wa sallam, dhe më thanë, më ka porosit, ose më ka lanë porosi e, i dashurim, sallallahu aleyhi wa sallam, për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam, më ka lanë porosi tri, e, për, tri gjera, Su jam i thalatëti e jamin min kulli shëher, me agjeru tri ditë prej se cilit muj, wa rakë atajit duha, edhe dyre qatët e duhas, wa an utira qabla an enam, edhe me fal vitrin për para se më ra me flejtë, me më thanë natëm. Këte transmitonë Bukhariu dhe muslimi. Pra këto tri ditë, Gjara, thot Ebu Hureira, r.a. se për këto e ka përrasit për nga meri s.a.s. që mës i lërë. Më thënë, agjerimi të redit e, në muajtë, më thënë që është e mjaftueshme për dikant që nuk do me ju nda agjerimit, mirë për edhe nuk ka mundësi përshë në shumë me agjeru, sëpse të redit prej sësili të muajtë është njësaj sikur me agjeru, e gjithë jetën. Do thotë nëse ajo xhjeron nga 3 ditë në secilin muaj, është njësoj sigurtmë ajo xhjeron gjithë jetën sepse e vepra vlerësohet me 10 fishin e saj, kështu që nëse ajo xhjeron çdo muaj nga 3 ditë, bëhet sigurtmë ajo xhjeron 30 ditë. Edhe këtu kuptohet se bëhet fjalë për muajt e hanës, do thënë muajt e Hijret. Ato kanë njështë të nëntë ose të të të të dhëtë ditë. Varë kë atë e i duha, dhëmë thënë dyre qatët e duhasë, gjithashtu, thëtë se ka parosit për nga mirë i sërë Allahu alim sërim, që mos i lerë, edhe ato janë, e, këto dyre qatët e janë një namazë shumë i vlefshëm. Edhe që ështëja të rejtë, u tira këble në en enemë, dhëmë thënë me falë vitrinë për para se më ra me fletë por për siç e kemi sqaruar më herë, do të thonë ai çka s'ka mund çka s'ja merreni se do të çohet natën, atëherë duhet më fal para xhumit. Ë koha e Duhas, thot autori Rahimullah, do të thonë çikur dalë koha e ndalesës, do të thonë pasi përfundoi lindja e diellit. Do të thonë kur të dalë dielli komplet, atëherë përfundon koha e ndalesës dhe vazhdojnë, dhe më thonë, kohë e duhas, filon aty, dhe vazhdojnë deri për para se me hi dili në zënit. Dhe më thonë, për para se të amrinje kupën e qilit, e një kodë shkurt për para kësaj. Mirë për po kohë ma e vlefshme e zënitit, më falë, një kohë ma e vlefshme për namazin e duhas, ashtë, kur, dhe më thonë, kur, kur vjen vapa, Dhe më thënë, kër lindë, bëjët fjalë për vendet e nëzeta dhe për vejres, kuptohet, kër lindë djeli njëherë, është freskët, mirë për mas një kohë e fillon mundë dhe, edhe dikur më rinë një vapë shumë e madhë, dhe dhe të përpara drejkës. Në atë ko është me vlefshme, më, më thallë, namazit duhasë. Ka thënë penga meri sallallahu aleyhi vësillem, salatu l-awabine, hina termadu l-fisalë domthonë eh namazi i njerëzve të devotshëm ose që pendohen, domthonë shumë, është ehm kur bëhet, e ka përmend një shprehje që të termadul fisal, se fisal i thon i thon devëve të vogla, domthonë viçi i devës. Edhe kur e, ngrihet dielli lart ai rra skretirës ose gurt, do të thonë skretirë nxehen shumë. Edhe ather ai vici i devës nuk mundet me majtë komt, e, nxalt, du më marr të kamt në sall, do të thonë xher. Po i gre ka një atë, thotë kështu për nxehtësisë malve, se i diqen, ato i ka si thonë thundrat, të mu thonë që i ka dheveja, i ka pak ma dbuta dhe ma ashtu, nuk mundet me duru në zëtësin e tokës. Në dhëtë, ajo është koha, ma e mirë për të falë namazin e duhas. Pastaj, ka përmen një namaz tjetër, që është prej namaz e na file, thotë, vë të senë në salatu listi khara, idha hemme bi emër, gjithashtu, Sunet është ose preferuar të falet namazi istikharës, kur njëriju ka nërmen me bodi qka. E, qka është namazi istikha, istikharës? Bahet, thëtë fejërkja u rëkë ateni min gajri lë ferida. Dhe të njëriju falë dyre qate, na file, që ka nuk janë obligim. Pastaj, e thëtë këtë duane istikharës. Ajo është, Allahumma inni estekhiru ka bi ilmik, wa estekdiru ka bi kudratik, wa esalu ka minfadlik al-azim, derin fundu uh, asë, që është e vërtatuar në sunat. Dëmë thënë, kjo është, kur njeri u ka nërmen me bodiska, dhe normalishtë njeri u nuk ka mundësi me dit ardhëmarin, dhe nuk e di, atë përfundimin edhe do bin përfundimtare ose damin prej veprave dhe vendimeve që ai merr. Prandaj kërkon e kërkon hajrin prej Allahut subhanahu wa taala. Prandaj edhe kët dua e thot kët e do të them kët realitet e shpreh. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik. Do të them Allahu na kërkoi hajrin prej Teje përmes diturisë tënde. واستقدرك بقدرتك اذكركوي فوخي او سنديم نمثن براي فوخيس تنده واسالك من فضلك العظيم ذت كركوي براي ميرسيفيت توا تمدى فانك تقدر ولا اقتل نمثن سببتي ياي فوخيشم دوثو كي مونسيم باو ستا ججا كورسا اون نوك كا مونسي ا مباو ذا نوك كان فوخي وتعلم ولا اعلم ادى تي دي كورسا اون نوك دي wa ante allamul gujub, edhe ti e i gjithdishëm për të gjitha gajbet, të fshehtat. Pastaj, kjo është si hyrien këtë lutje, pra nëse cilën lutje njëri ju duhet me shprej madhrin e Allahut edhe nevojën e ti, për ulljen dhe Allahut edhe shprejhen e nevojës, edhe pastaj hi në kërkes, thëtë Allahume i në kënte te allamuan në hadhe lë amër, Në më thënë, Allah, nëse e di, nëse ti e di, se kjo, kjo qështja, se kjo punë, edhe e përmendë, në më thënë, punën e vetë, thëtë, kajru li, fidini, vë dunjaja, vë me ashi, vë akibet i amri, agjili hi, vë agjili hi, të thëtë, nëse e di se kjo punë është mirë për mu, në fejnë time, në dunjanë time, në jetesën time dhe përfundimin tim, më thënë edhe në qështja të shpejta, afat shkurte, si më thonë, edhe ato, afat gjate, pra deri në khiret, nëse, kjo është e mirë, atëherë ma mundësë, edhe ma lehtësë, faqdirë huli, wa jessirë huli, thumë me bari klifihi, pastaj ma beko, atë, të më thonë, atë rezultat. Pastaj thotë, vë inë kun të ta'lemu anë hëdhe lë amrë, shërru li, fi dini, wa duniaja, wa ma ashi, Wa aqibët i emri Pra nëse e diti Se kjo të sosti është e keqe për mu Në fenë time, në dunion time Në jetën time Ose në përfundimin tim Atëher fasrifhu Anni, fasrifni anhu Largo mu prej saj Edhe largoja atë prej meje Wa qëdir li kulla, e lë kajra Kullë Wa qëdir li e lë kajra Kajra hajthu kanë Pas taj ma cakto Kajrin aty ku ashtë Thume, raddini, bihi, edhe bëm të knaqur me atë, me atë tjetërën. Du më thanë se njeriu kërkon diçka dhe dësiron, mirë po duhet e, pra dësirat e njeriut edhe ato kërkesat janë e, naty, natyrore. Mirë po duhet besimtari me qeni bindur se ajo cka e do ti, edhe cka e kërkon, cka e sinon, ti nuk e di se ajo është e, hajri për ty, Prandai drejtohesh Allahut subhanehu ve teala me përulje, që Allahu të caktojë hajrin, nëse është ajo, atëherat me ta mundsu, nëse nuk është ajo, atëherë me ta mundsu hajrin aty ku është, edhe me të bë atë të kënaqur me atë, jo me me gjithmonë duke ndië keqardhë edhe edhe me skaturu veten, do të thon duke menduar për atë që s'ke mujt me mrrinj. ë edhe pas taj, thot, autori, rahim e Allah, pra pasi i falë dyra kjate, na file, edhe e banë këtë dua, atëherë gjithashtu, thot, edhe kërkon këshila dhe uldzime prej njerëzve. Pra, të më thanë, prej njerëzve që ka kanë diturie dhe që ka kanë devaqmëri, kuptohet, jo, prej... Pra, gjithmonë duhet me kërku prej dikuj që është ma naltë se ti, ose të pak të njësoj si kur ti, Qurbat fjalë për e, fetarin, për diturin, për përvojën e këtu për me radh menjësori, gjithashtu, ë, do të them për më kërku, sepse ka mundësi që Allahu më i dhon dikujt një farë kuptimi ose ndonjë diturie, ose më i radhë ndërmen dikujt diçka që e ket ditë edhe ti, po nuk të kara ndërmen mahëret. Prandaj, do të them pas istikharës kërkohet edhe mendimi njerëzve të menqur. Sepse e, nuk do me thonë që njeri ju, kur të kërkoj e këshilë për e dikuj tjetër, nuk do me thonë se aja është ma inaltë pa tjetër, edhe se ti e nëndësmonë vetë vetën. Të më thonë mundet ndë njerë se une ndoshtë agabova se e kuzzova që ti jetë ma, ma inaltë se ti ose i njajtë, mundet edhe për e dikuj që është edhe ma ullët, se ti, ka mundësi, dikush qka ka ma pak përvoj me kuptu dhe një qështje dhe ma mirë se ti, dhe më thënë, ose si që thamë, mi u kujtu, mi ra nërmen diçka, që edhe ti e këdit, po nuk të kara nërmen edhe Allah subhanahu wa ta'ala e ka urdhru edhe për nga merin sallallahu alaihu wa sallem, që mu, këshi, mu konsultu dhe thët me sahabët, kurse për nga merin sallallahu alaihu wa sallem, kush ka qenë a i ka qenë i dërgumi Allahot Allahu ka thonë, wa shawir hum fil emrë, du më thonë, konsultohum me ta në këtë, në këtë qështje. Mirë po, thotë Allahu a i dha azim të fetewekkel ala Allah, du më thonë, kur vendosës diska të rënë bëstetju Allahot edhe, vazhdo, du më thonë, pengamiri sallallahu ane në sellem, pas taj pas ti edhe pushtetartë, nuk do më thonë se, mëse nuk pajtohen populli e kështu më radhë, që aj nuk gudzon me ban atë punë, Pra kur të vendosës diçka me ba, atër e vazhdo, më bështetjë Allahu të dhe vazhdo. Por këtu uqillimi është e, konsultohu me ta. Dhe të të të ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala për nga merit ti, salallahu aleyhi wa sallam. Pashtu Allahu i ka përmenë sahabët dhe besimtartë në përgjësi, thëtë vë emru hum shura bejne hum, pra qështi atyre është gjithmonë me konsultim me zveti dhe të konsultojnë njën i tjetërin, edhe kërkojnë këshila prej njerë i tjetërit, nuk punojnë, të më thënë, kryen veti. Kjo është shka ka të bëjë diska me namazin e istiharas. Ka një hadith që është i njohur shumë të njerëzit, që thot, ma khaba menistë të kharë, wala në di me menistë të shërë. Dhe më thanë, nuk dëshprohet aji që banistë të kharëa, edhe nuk pendohet aji që konsultohet, Dhe më thanë, me njerëzit. Kjo është hadith ish i trillum me udu'rë, si që ka thanë Shekhul Albani, rahim e Allah. <coughs> Pastaj ka fanë, wa të sennu tëhijetul mesjid, wa sunnetul wudhu, wa iqja u ma bejnë l'isha ejnë. Dë thot, sunet tjetër ose mustahab tjetër, prej namazë e nafile, është tëhijetul mesjid, përshëndetja gjamis, namazi javdesit, edhe namazi mes akshamit dhejatësit. <coughs> Të hiëtër mesjid, ose përshëndetja për gjamin, për është të vërdetu më në shumë hadithë. Mërekëm së selam. Ka thanë për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, idha dhekale ahadukumë lë mesjid, fela jëgjilis hatta ju salli e raka atajnë, dhe më thanë kur të huj dikush në gjami, të mos ulet pa fal i falë dyre kjate. Dhe thëtë qëllimi i këllimit, Në këtë hadithë dhe në argumentet tjera është, se mos më ullë për para se me falë dyre kate, jo se ka dhe një namaz të posatëshëm që quhet të hijetul mesqit, por qëllimi është se mos më ullë në gjami kur hi, se cilën her që hin, pa falë dyre kate, dhe më thënë mos më ullë direkt. Namaz tjetër që e ka përmend këtu është namazi avdejësit, du më thënë mas marjes avdejësit, gjithashtu e, dyre kate, edhe kjo në bas të hadithit që transmiton e buhurejra radhjallahu anhu, thot se për nga meri sallallahu alenu sellem, i ka thënë Bilalit radhjallahu anhu pas namazit e, sabahut, i ka thënë o Bilal, të regom nështë, veprën më të mirë, do të thonë që për të cilën ke më shumë shpresë ti, që e ke bën islam. Sepse unë i kam dëgjuar trokitjet e këpucëve tuaja në para meje në xhenet. Do të thonë i kam dëgjuar duke ecë ti para meje në xhenet. Edhe i ka thonë cila është ajo veprë që ti më shumë ke shpresë që të ka çu në atpozit. Ka thënë Bilal radiyallahu anhu E, nuk kam bënë një vepër të madhe diçka që është e, që më jep më shumë stres se sa ajo që çdo herë kur kam marr avdes, po pa marr para sysh në cilin moment natës ose ditës, do të thotë pas avdesit i kam fal 2 rekate. Ja, do të them kam fal aq sa më ka shkruar Allahu më fal po tha nuk ka mundësi që do njëri të kemë marrë vde se mos kem, kem fat namaz me ta. ë Kurse për e, namazin ndërmjet aksamit edhe yercis, gjithashtu është argument hadithi që transmeton Hudhayfe ibn al-Yemen radhiyallahu anhu për tregon një, një ndodhim të gjatë. Edhe aty për thot Shkova të pengameri sallallahu aleyhi wa sallem, edhe e fala me të akshamin, dhe më thënë namaz të akshamit, në gjami. Pas të e thotë kërë e përfundoj namazin, filloj, pra filloj mu fal, edhe vazhdoj deri sa erdh jacija, pas të e fal jacin edhe doli. Dhe më thënë se pengameri sallallahu aleyhi wa sallem, ka falë, pra xhëvës jo namaz në mes të akşamit dhe të reczit po ihya ma baina al-asa'i ma baina al-isain kafan uh, autor i rahimehullahu do të thonë me gjallëru me namaz kohën prej akşamit deri në yasin edhe disa prej uh, dietarëve të sahabeve të tabinëve kanë komentuar edhe kët uh, ajet për uh, besimtarit e mirë ku i lidhon Allahu dhe të të gjafa gjënubuhum anil më dagi jedhu në rabbehum khaufem vë të maa vë mimma rëzaknahum njënfikun dhe më thanë se e, largohen prej shtretërve edhe pra për të fal edhe lutin Allahun me frike dhe me shpres dhe japin prej asaj që Allahu i ka furnizu e, kanë thanë se kjo dhe të thot për namazin nërmet akshamit edhe jatsis pra nuk rin nuk strihen pas namazit, pas namazit e akshamit nuk strihen deri në jaci por rrin duke u fal deri në jaci. E, kjo çka ka të bëjë me namazin, do të thënë kjo është e, përmend direktu. Pastaj ka përmend edhe dy çështje tjera që janë me punë që i ngjajnë namazit ose mujn me pas lidhje me namazin, ata janë sejtja e ledzimit, sejtja të tilawe, edhe sejtja e falenderimit. Këtu, thot, autori, rahimën Allah, vë sejtja të tilawe, sunnetum muakkeda, vë lejset bi wajiba, pra sejtja e ledzimit, sejtja të tilawe, është sunet i fort, dhe nuk është wajib. Thot, ka thonë Omeri, radhjallahu anhu, Men se gjede fekad asab Wa men lem jes gjud Fela i thma alej Do thot kush e ban këtë sejde Aj e ka qëllu E kush nuk e ban Aj nuk ka mëkat Do thot Transmetan maliku në muvatta Wa të sennu Lil mustemih Do thot ashtë sunet edhe Parat që është duket dë gjuh pastaj thëtë varra kibu ju, ju mi u bisu gjudihi hajthu kja në vazhvuhu ajë që është hipur në mjetë të thimit e, u lë kokën për sejte pamar parasysh nga cila anë është i këthyver wal ma shë jesë gjudu bil ardi mustak bil el kibla kërsa ajë që duke e cur në kam gjithashtu bijen sejte në drejtim të kibles wala jesë gjudu sëmja kërse ajë që e dëgjanë nuk banë sejzde. Arabisht ka dalim këtu për ta kuptu pse njëherë maherë të thotë se është sunet edhe për atë që është duke dëgju, edhe këtu thotë ajë që e dëgjuën nuk duhet me banë. Qëtë <coughs> të thotë kjo? Mustemi, i thonë arabisht ajë që është duke dëgju, Koranin, ledzimin e Koranin të është duke dëgju, atëre kur vjenë sejzdja, banë sejzde. Kur thaj që nuk është duke dëg edhe e nin, si thojmë na popullorçe, na na bëjmë dallim gjithashtu me ngu edhe me nin. Pra ai që ka duke ngu, ai ban sejsë, ai që ka nin se përmen ia jetë sejsës, edhe i sa tjerë tu bosejse, nuk është sunet ai me bë. Kjo për sqarim se disa e prezintim këtë çështë. ë e vetë thot eh, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu i ka thon eh, atij që ka qen duke lexu, edhe pse ka qen fëmijë, i ka thon usjud fa innaka imamuna, do se të thon bën seccë se ti je imami jon. Këto seccët e tilawës janë 15 në Kur'an, 15 vende ku përmendet eh, urdhri për seccë të ose fjala seccë, ku duhet me bë. 10 prej tyre kë Për, ato, për 10 vene ka i gjma, kurse për 5 tjera nuk ka i gjma, ka i ghtilaf, a duhet me bëseshde ose jo. <coughs> ja, ato janë se gjdja e dytë në surën haqë, të më thënë surja haqë ka 2 vende, i pari për atë ka i gjma, për të dytin ka i ghtilaf, se gjdja në surën sad, edhe 3 se gjdja në më ghtilaf, më fassal, du më thënë, masurës kaf, për këto ka i khtilaf, mirë për, po, ma e saktë është se edhe për këto ka argumente sahiha, e, se ka, du më thënë, penga meri sallallahu anës e më ka banës e gjithë edhe në ta. Këtë që e përmend autori Rahimullah, prej Omerit, radhjallahu anëhu, thot, du më thënë, këtë transmitohet Sahihul Bukhari, se Omeri radhjallahu anhu në ka lezu sejtë edhe ka ban sejtë njëherë. Njëherë tjetër e ka lezu në të njëjtin venë edhe nuk ka banë, pasta ju ka fanë, ja e juhannas, inna në murru bisu gjudë, dhe më thënohë njërez ne i lezojmë sejtën, dhe njëherë, edhe thëtë kushë ban sejtë kër i lezojmë, atëhera je ka qëllu, Kus nuk ban, nuk ka më ka. Dëmë fënë, kjo është argument se sejtëja e ledzimit nuk është obligim. E, edhe, si që thamë, edhe ajë që është duke dëgju kuranin, që ledzohet, edhe ajë bënë sejtë, kërës ajë që e, e, e dëgjën vetëm sejtën, e ninë, dëmë thënë nuk bënë sejtë. Edhe, edhe përket po ashtu është transmitu nga Othmani r.a. Se ka thonë, inë në më sejtë dhe tu, ala me niste me aha. Dhe më thonë, sejtë dhe në bënë, ajë që është duke dhe gju. Pra, ajë që është duke dhe gju, ledzimin e Koranit. Kësaj përket kësaj fjales Abdulla ibn Mesudit, që ka përmen këtu otori Rahim e Allah, edhe ajo është Sahi. <coughs> ka qenë një fmi duke ledzhu, edhe kur ka mëri të sejde, i ka thënë vëlebin mesudi, ban sejde se ti e imami jonë në këtë qështje. Pra, dëmë thënë në këtë sejde. Edhe, manë fun, sejdeja e falenderimit, thotë, vë të stëhëbë sejde të shukri e ndë njëmetin dhahiratin, ametin, e mërin e khusuhu. Dë thotë, kur rivjen një mirësi njëriut, një njëme, një, njëmet për e Allahut, qoftë ajo e përgjithshme, ose e veçant për atë, njëriut duhet me, me bëjë sejtë, është e preferuar që bëjë sejtë. Edhe për këtë ka argument se ajo që i transmitën Ebu Bekri radiallahu anhu, se për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, kuri ka ardhë në një lajmë që i ka gëzuë, E, me njëherë kara nësegjde për të felenderu Allahun e madhruar. Po ashtu është transmitu në sunenin e <coughs> Ibn Majzës, se Kab Ibn Malik, kër i ka ardhë lajmë i se Allahu ja ka pranu të uben, me njëherë kara nësegjde. Edhe këtu e ka përmend në autori, Rahim Allah, edhe pse kjo nuk lidhet me namazin asë mësegjden, mirë po ashtë e kunder të e kësaj, pra nësegjde, kur vjen në lajmi i gëzuesëm çka duhet të bëj? Edhe në anën e kundrë, domethënë nëse njeriu së dikant që ka dhënë një sprov, domethënë dikant që është i sprovuar, pa marr para syse se është i sprovuar në fenetin e tij ose në mendjen e tij ose në trupin e tij, duhet të më thonjë një dua, me falënderim Allahun për atë që të ka mbrojtë. Edhe ajo dua është elhamdulillahi alladhi afani mimma ibtalaaka bihi më pëlqen më shumë se shumë prej atyre që ka krijuar preferencë do thotë lavdia i takon Allahut i cili më ka mbrojtur prej asaj që të ka sprovu ty edhe më ka ngrit mbi shum prej krijesave të tij do thotë më ka mbivlerësu ndaj shumë prej krijesave të tij edhe këtë do thotë jam kjo është transmetuar prej dy prej <coughs> prej sahabëve Abdullah ibn Omeri e transmiton për e babës vetë, Omeri të radhjallahu anhu me, edhe Buhrejra radhjallahu anhu. Zinëgjire të këtune kanë dopsi, mirë po e, e forcojnë njëna tjetërën, prandaj Shekhu Lëbani ka thanë se është e, sahi. Dhe më thanë e pranushme. Edhe kohët e ndalesës që u përmendën disa herë, cilat janë ato, thot autori rahimënullah, wa eukatu nëhi khamsa. Dëmë thënë, kote ndalesës janë pesë. Ba'da salatë il-fajri, hëtta të të lu'a shëmsë, dëmë thënë, pasë uh, faljesë namazit sabahu, dheri në lindje në djellit, wa ba'da të lu'iha, hëtta të rtefi'a qajda rumhë, edhe pasit lindë, dëmë thënë, pasit filojë të lindë, dheri sa të ngrijët djellit prejë, e vendit ku lind. Wa inda qiyamaha hatta tazul, edhe kur ngrihet qielli në kupën e, kur ngrihet dielli në kupën e qiellit, derisa të anoj ka perëndimi. Wa ba'da salatil asri hatta tadnu min al-ghurub, edhe pas namazit të hiçndiz derisa të afrohet dielli në perëndim. Wa ba'da dhalika hatta taghrib, edhe pas Dëmë thëmë, prejkë saj kohë, kur jafrohet përendimit, deri sa të përendoj plëtsishtë. Dëmë thëmë, këto janë kohët kur ndalohet namazin afile. Por thët, vë e gjuzu qadaul faraid fiha, vë fillu l'mendhurat, lejohet me fal kazat, dëmë thëmë, namazin obligim, që të ka jik, edhe lejohet më bëma bato... të zotimet, dhe më thënë nëse jë zotu për diçka, edhe lejohet dyre katët e tawafit, dhe thëtë, u e iadët u gjemaëa, idha ukimet, u e hua fil mesgjid, edhe lejohet me falë për sëri, namasin, në qëfse gjindet të një gjemat, ku janë duke falë, dhe më thënë qëfse gjindet në gjamië, edhe aty falën, u e tu faalu salatu lë gjeneze, filu aktenit tawilejnë, Edhe gjithashtu namazi zenazës lejohet në dy kohë të gjata. Tash këto janë 5 kohë. Dy janë të gjata, kurse 3 të shkurtë. Të gjatat janë, domethënë, prej përfundimit të namazit të sabahut deri në <coughs> deri para se mëfillu lindja e diellit. Ajo është njëra kohë e gjatë, edhe tjetra a është pas përfundimit të namazit të gjendis, deri para se me filu përëndimi i djelit. Në më thamë, këto dyko, për këto ka argumente, e, thot, transmitohet nga Omeri radiallahu anhu, se për nga Omeri sallallahu alim sallem, thot, pra për nga Omeri sallallahu alim sallem, a kandalu të falemi pas namazit të Sabahut, deri sa të linë djeli dhe pas namazit të iqindiz deri sa të përëndoj Këtë transmitojnë Bukhariu dhe Muslimi Pashtu e buhrejra, radiallahu anhu, thot Për nga meri sallallahu alen sallam ka ndalu dy namazë Pas namazit Sabahut, deri sa të linë djeli dhe pas namazit të iqindiz deri sa të përëndoj djeli Pashtu transmitojnë Ebu Said el Khudri, radiallahu anhu Thod, e kam të gjupë nga merin së lëllohu e nësëm duke than La salate ba'da subhi, hatta të rtefi ashtë shems Pra nuk ka namaz pas sabahut, derisa të ngrijet djeli Vela salate ba'da asri, hatta të ghibe shems Edhe nuk ka namaz pas i qindiz, derisa të përendoj djeli Dë thot kjo, këto janë argumente edhe këtë të fundit të transmitojnë Bukhariu dhe Muslimi Këto janë argumente për këto dyko të gjata Kurse përkote është kurta, ajo që transmitohet nga Okbe i Ben Amir, radhjallahu anhu, i cili thot, në tre kohë, për nga meri sallallahu a.s. në ndalon të që të falemi edhe të i varrosim të vdekurit. Ajo është kur filon lindja djelit dherisa të ngrihet, kur bëhet mesi i drejkës, dhe më thonë dherisa djelit anoj ka përëndimi, Edhe kërë uh, Thëtë wahine Të dhajje fushë shemsu L'gërubi hëtë të të gërub Kër uh, djeli i afrojët përëndimit Dheri sa të përëndoj Këtë të transmiton Muslimi Po uh, ashtu nga Abdullah ibn Omeri radhjallahu anhu Transmetohet së për nga Meri sallallahu anhu Këtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t e ndë të lu e ishëmësi, e ndë gurubi ha, dhe më thënë, mës të falet askush, kur uh, fillon, pra gjatë lindje së dillit, edhe gjatë përëndimit të ti. Këto janë tri kodë, që janë, që dhe më thënë se, është, ka ndales për namaz, plus edhe, për vërosjen e, të vdekurve përse ato dy kohë tjera që janë prej namazit sabao deri në filimin e lindjes të djelit, edhe prej namazit i qendis deri në filimin e përëndimit djelit, ato janë kohë këndalojët vetëm namazi na file, dhe, dhe të i përgjithshem. Por këtu ka bërë përjashtim, autor i rahimën Allah, ka përmenë se lejohët me falë namazin obligim, dhe më thënë që të ka ikë, Edhe, edhe për këtë ka argument Ka thonë Pengamiri sallallahu aleyhi vësillem Men nësia salaten E uname anha Fekaffaratu ha E një salje ha I dhe dhekera ha Dhe të të kush e harron Ndhe një namaz Ose e ze gjumi Atëher shpagimi Për këtë gabim Dhe më thonë për këtë mëkatë është Që ta fale atë Në momentin që i kujtohet më thënë qëfse e ka rru, ose qëfse e ka zonë gjumit, më thënë momentin që i delë gjumi. Edhe këtë e transportojnë Bukhariu dhe muslimi. Kurse për namazin e Tavafit, dyre qate që falen pas përfundimit Tavafit, edhe këtë, për këto ka përjashtim, në bastë të hadithit që ka thënë për nga meri sallallahu anën sëllem, ja, Beni Abdi Menaf, të më thënë, o, Benu Abdi Menaf, fot mos e ndaloni askënd për njerëz që do të bëje tawaf në këtë shtëpi ose të falet në cilën do moment të natës ose ditës. Domethënë, po pa mar para sy' kur do dikush të mu fal ose më bë tawaf natën edhe ditën, atëherë mos e ndaloni. ë edhe Një qështje që thotë se ka përjashtim është nëse shkon në një gjemati që janë duke u falë, në një gjami, ku gjemati do të afalin përshemulli qindin, pasi e ke falë ti, se pasi të afalë farzin e i kindis, pra nuk ka ma në mas tjetër në file. <coughs> Mirë për në qëfë se e ke falë i kindin, ose e, sabahun, edhe shkon në gjami, edhe aty njerëzit filojnë më falë, atëherë lejohet më falë me ta. E, dhe kjo kanë doëdhë në haqë në kërë në pengamerit sallallahu anë në sëllem, siç transmiton Jezid ibn al-Aswed, radhjallahu anhu, dhe isha me pengamerit sallallahu anë në sëllem, dhe më thënë me prezentova namazin e sabahut, me pengamerit sallallahu anë në sëllem, në mesjidu l-Khajf, du më thënë në Gjamin Mëshqëdël Khajfë, që është në Mina. <coughs> edhe kure përfundoj namazin për nga meri sallallahu alim sallam, pa dy njerës që ishin në fund, du më thënë, në fund gjematit, të cilit nuk ishin fal. Ather ka thonë për nga meri sallallahu alim sallam, në thirmini ata, edhe i kanë kan pru ata, dhe ata kanë filluar të dridhen prej frikës se kanë menduar, do të thonë se kanë bërë një gabim të madh. Edhe ather i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se nuk u falet më ne. Ka një transmetim tjetër <coughs> që i ka thënë, "A nuk jeni musliman ose a nuk jeni besimtar, që nuk u falet?" Ata kanë thonë, "Jo, o dërguimi i Allahut, mirpoh ne u falem në tendat tona." Atëher, i ka thonë, për nga meri sallallahu a nësillem, felat të faala, dhe më thonë, më zboni edhe njëherë ashtu, nëse e një falë në tendat tueja, pas ta i keni ardhë në një gjami, ku ka gjëmat, atëher faluni me ata, sepse ajo do të logaritet në file. Dhe më thonë, këja dhe pësë është në file, e, për lejohet edhe masi e ke falë sabahun, ose pasi e ke falë i qindin edhe falja e namazit xhenazes gjithashtu në këto dy kohë gjata e pam se nuk ka ndalesë direkte për ta ndalesa direkte për varrosjen në realitet është në për ato tri kohë të shkurtë kurse për faljen e namazit xhenazes ka transmetime që e kanë dhënë sahabët ka dy transmetime sahiha nga Abdullah ibn Ameri radiyallahu anhuma tetjera doftan se kanfal nket nkto ko doftan pas namazit sabahul ose pas namazit ichindis wallahu alam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulih nabina muhammad wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin